دوها سبا یو ټیم داږي مزل شهرون دمیاشتي مزل برابر ورواحو حال او دا ما مزل المزل داغی شاہرون دمیاشتی برابرو واسلنا له ابا یونی وما سلیمان علیہ السلام لرا آین القطر چینا دتان بے ومن الجم نی اتابی کریمی ولی پیریانو من یعملو اغا به س... چکار بیکاو باین یدائی مخید سلیمان علیہ السلام تا بی ازنی ہی الله حکم دانلا یا پا ذئ اس ربیہی فاجازت فا طرف پل و میز چا بچ کو غالو کو منہم د پیر یانو نا عن امرنا د حکم زماندا لو زیقو سکو و منغا غتا من عذاب السعير د عذاب دور بل کړي شی ویلا یعملون له جوړاول با کار بکاو پیر یانو له سلیمان علی السلام لرا ما یشاء چا غوسو قتل مم حاری بعد کوټونا عبادت خانی و تماسیلا او دارانگی شکل نقش جا نگار گُٹی او ددی شکلونه به جوړول وجفانل او کاسے کل جوابي پشان د ڈنڈورو واټي قټي کاسيب يول نه جوړول يټالي دا ڈنغونت کي وقدور او کټو يودي گنا راشياتل مضبوط کي پزایب ولالو او يمن يا مالوکار کوي ال داوودا اے بچو ته دا داوود علیہ السلام شکرا دا شکر کار کوي د شکر وقلیل ډیر لګدي من عبادي زمانه باندې کارونه اشکور شکر یستل کی ډیر لز حکومت ورته ما په شکر نو با سیخه عيش او عشرت کې ژوند کې راي فلما هر کله چې موږ مقرر کړ عليه پسلیمان علیہ السلام الموت مرګ سولېمان علیہ السلام بیت المقدس جوړاو 40 او سو کار پکی پا دیو نو دا اللہ نے اسوالو که یا اللہ ما یو کالا پوری جواندے ہو ساتے اللہ بڑھتو او سن ایخیوہ پا محل کی بندو شیشو کې پا امساق پلا پیریا نوی چی دے منگ تا گوری او ریوٹی کئی او اگا پورا شو لاللہ په اگا امساق دا اگا در لاندین او خوال لا را را کما شوا در زلی نکته شونو پریود پریانو تا بتاو لگی دا چی اخو مرو کالی کیگی مرو نو دیو تاختی دا کار پریخو دا نو هر کله جمانگ مقرر که علیه پا سلیمان علیه سلام الموت مرگ ما دل لهم خودنا نوکر پریانو تا علا موتیهی پا مرگ ده سلیمان علیہ السلام الا داب بطل اردوی مگر اغوی ندزمکی سنگا تاکولو خوالد دیوی نو من ساعتهو امساو لخت داگو وچی آغایو خوالد ناکمشو زنی نپریوتا نده د تکیا کری و زنی پی لگولی و فلما خر را هر کل چی سلیمان علیہ السلام را پریوتو تا بیلتی الجن نو نخکارشو پیریان خلکو تا سنگخ کارشو اللوکانو یا لمون الغائبا کدا پیریان پا پوی پویده مالبی سود دی بدرنگ نو تیر فیلعذاب المهین پا اغا مشقت راسو کون کی که عذابی مهین نمرات اغا مشقت کاروبار بارده او و پیریان پا پتو نپویگی رسولیمان علیہ السلام نمرک پتورتا نوان خلقوی پیریان پویگی دا, دا قرآن دلیل دیده پارا ازینا چه تو واجی پیریان پویگی ابل پا تا تیسو لگه دا پا انبیاء و مرگ رازی نو نو دایی پاکی موزو نا کئی نا را پریواتو لی نا اولی را پریواتو اکال مرو اه اپسای ہو و نا جوڑا مولان نو و ایده حیات سمت لفده حیات الانبیاء اغبر زخیجوان ده دنیا نه اید دنیا سر زده و یما را پریوزم بیا چې مرشم نو خود برا پریوز سلیمان علیہ السلام را پریوت خواب پلی دی پوی گئی نا جوڑا مولان ستازی پلی کراو تی دی <تصفح> لور چلو و لنو ورزی انو دا خلق کئی اوی چی قرآن خلقی زدن کنو وی دی پسی موز نکی گی پنی پیریانو پسی اید دی قرآن مو آیا. نو تاس ورطای منت خانا رازی دا جماعتو نا من لڈاک کئی کنکا وی مامتی نو بیادی در لوکی نو او راځي مونږ ته قران خاویل بیا دې درته وخی لو پاپلو هم یې کولې او زمونږ نه هم تاسو باندې کوي اذر کې دل شکونه جوړې دي لالا خل صفاء ورته وای دې آیات 6 ترجمه کوي او کانا رچاوې را پریوته ای وای ته چې وای جوندې دي جوندې را پریوسي نا لانا جول بلانديخه زين زن ساتي او کانا امصابه استا در امصای چې ته نه لگا نو کله او دې پروزیه کله بلد موږ درته امصاره اڑا منصا ویل شي امصات ها لقد كان في سبائ عدديات تلان دیوه معرفت القران لکی د پیریانو تسخير تابع کول نو یوو بیاو لا لا تابع کړی دي الفاظ صحابه او د پارا ام الله تابع کړیو ردانبیاو هغه موجه زښه او د صحابه کرامو هغه کرامت شو نو اوسې ګټ په عملیاتو باندې تابع کاي عملیات دوه قسم دي یو د کار سره تعلق ساتي یو عمل کاي ايو د وینا سره تعلق ساتي الفاظ وای نو کستا د عمل د ګناي بربندې پکی مو بیلمازي پکی کاي پليته په پليتایي تابع کاي او الفاظی شرکیو اے نو دا دا شرک الفاظ خود دا چی سنکار کانو کا بس دا دا مشرکانو کار دے او بلو دا قرآن پا او د الله په نومونو تابیقا اے قرآن یا او دا رنگی سبحان الله الحمدللہ الله اکبر لا الہ الا اللہ و اے اسمہ حسنا پا دی تابیقا اے حسنہ تابیقا اے. پارا چی چا مسلمان ته تکلیفی چی اپی لرقوم اما ته چې تکلیفی تکلیفي هغه په لار نو دا جائز دي اګه نه تواجه ماله بسوري او راړي نو دا ناروا دي خا په دې ده فوې کوي رځيب ورته حاضر شود څولا په سي حاضر کې حاضر شود نو خلقو نبي معلومه وي خا سو قميصونه بوې او اڑاله پليشت کومه اسوک س کوي ا دې مرض نه ځان ساتي خا لا م کوي ادا سي مولانا ډاډي تا او که من دیر ورتاوی خوشی پا دیراشوی پلانیوالا راوالاو و لیتا سر قرآن نیشتی شتیر هوایا پیکنه انو لرکی بی خدای چې کله غوالی لقد کانا لی سبا این یقینان دی سبا اوالا خالکو لرا سبا دا داید دا قبیلی خاندان مشرو دا سنعای یمن پا دیار لسمیلکی دا, دا دا خار پروتو ادا دا, دا مشر په نم مج... اما آم مصماد في في مساكن عقول الهدى كي في مسكن طغ زايد وسيدود الهدى كي ايت اللخوى جنتا لي دباغنو عن يمين في طرف سبا خارنا وشمال القطر سبا خارنا قلوا من خري من رزق ربكم دخور دپل ر نه وشکرو له شکر با الله لره بل د تون فبتون دا خو کله د پ ماشي میږ مچان ماران د رمانان پهېشتې خکې هووا ده رببول کاو او رب د بخول کې خکې قیرله درکې ده رب بخ شکر با فه دو د سبق وله خلکو مړو دله د دینه او توید نه فاررس انا را اپری من پا دای بانی سایلال عریمی اغا سیلاب دا بندو اغا سیلاب دا دیمو عریم دیم تا ہوئی خورو نو دیو مضبوط دیوال او دیم جو کردو پا اغی که با بشکال او بجمع که دی ادائی بخپل از مکتیو بکولا اغی تمانگک لالا سوریشو انا اللہ پی اغلا اپری خودو نوارسی والاروان کردو وبدن ها بدل کلمنگ دیتا به جنتای هم پا بدل دا باغونو دا دایی باغونه دا باغونه زواتای اکلین چې دوار خاندانو دا خوراکو خمتین بیکار خوراکو بیمزی خوراکو و اصلین دوار خاندانو دا غزانو اصل غستوی و شیعونو دا سی شیز من صدر قلیلو دا غجارو لگونا سدر د وقې اسما دي یو بیري چې غټ غونی او هغه بیوا کوي دا له فائدې ده ابل صدر جوړو ته وې جوړې پیچ نه بس دا باغونه ميوله پدې بداله زالیکو جزای الله دا هم انگ دیتا سزا ورکلا ولی بما کفرو فسبب داغی چی دی کفرو که وحل <سؤال> نجازی منگ دا سزا نورکو اللا الکفور مگر اغنا شکرو خلکو تا و جعلنا باینهم اگر زولی ما پمیند دا دای که و باین القرالتی پمیند کلو آغا که بارکنا فیها چه من خیره جلو پاغی که قرن کلی ظایر تنخ کاره و قدرنا فی هستایر اندازه کلیو من پاغی که مذل سمدلو مملکت سبا او دنور و خاریو پا میانس که با کلی عباد کریو نو دیوی جی مذل کنو دیر پاسانه با نو ما زی جلو که تباره تبا کلو دیوی منگ لره لره مذلی پا کار دی پا زبان حاله او په زبان قال سره دواړو زبانه حال ستوي چې کار داسې کوي چې دا غینه معلومیږي چې دا نېامت زمانه الله والی اپ خو لیوالې داسې وایي چې دا, دا نېامت زمانه الله والی مفسرین لیکي چې سړي په سر با باندې توان پروتو خپل لار روانو نو چې دی و دې یو کلر دبل ترسه ایدون او به یو نه ډاکو په خپل او په پخې پخې را رات دا کې دی د بخوري دم را سانتی آوا لا دا اللہ دا طرف نا سانتی آئی چه دا سوابائی نا واقلا پی خورا پوری کلیا بادی چه کم زیده خوکای چې دماؤ د لچه تی دا اتر پی خورا او د اسلام باتا او د پیڑا او دا لاور ایس نی نا سورا موسیبتی نا دا سهولتون پیدا کری وغی تا واغی عمل دا سکاو شیاغت خدای پاک واقستو سیرو گرزی فیا پا دیکی لیالی دشپی و ایامل او دروازی دروازو آمینین پا عمل باندی دشپو گرزی و ایس خطر نیشتی ادروازو هم گرزی فقالوا فسعوه دي پجبا فقالوا فسعوه دي دي لحاظ عملنا ربنا اي زمن ربا باعد لريكي باعد اصفار لا پمين دا مزلون زمن كي وزلمو انفسهم زياتيو كده پخبلو زالونو فجعلناهم اگر ظلمات دي لرا احادیثا قسيد خلقو ومزقناهم تسنس مكر دي لرا كل ممزقل پا پورا تسنس كولو سرا سو می او کلی تاولې ګل او خاط تاسو بلته خپل قوتي پاتې شو ان فی ذالکا یقینا فذیک لاایه خلا آیات الخامقادر دلائل دی لکل صبار حر صبر کول کی لرا شکور شکر یستل کو لرا شکر او صبر پکار دې په مصیبتونو او په عنایاتو شکر چتان وی دې زبېل اړ کوم والا قد یقیناً راحتیا مون ته پدې خلکو ابلیس او شیطان زللوه خپل خیال فتبعوه دیروال شو شیطان پسې الا فریقاً من المؤمنین مگر یو ډل له مؤمنانو نا وما کان له نشته شیطان لره علیهم پدې خلکو من سلطان سنزور او طاقت الا لنعلم مگر د دې لپاره چې مون ښکارکو ملهاسو کېوب په الآخرہ ایمان ساتي په آخرت دا چان اختارا کو من من داغا خلقونا هو جوی اگا منها دا قیامتنا فی شکل پشکی ورب بکار ارستا على کل شئن حفیظو دا ش ساتون کے دے قول دعو اللزین زعمتم رد شرکو افی الدعاء قل اوایا ادعوا الذین را بل یا خلق زعمتم ک تاسو په ګومان کاو بدون الله الا لنا علاوه لا یملکون غیر اختیارنا لري بس قال ذره اندازی د سری په سماواتی پاسمانونو کې ولا فل ارض و نفسمکه کې و ما نشت اشتدغ خلق لرا فيهما فزمک اسمان کې من شرک البرقه د ایو ادا برخه او دادیو نو کدا قرآن لسته ادئی راتلی و دا شرکی لفظ بیولی وی لاوی نبرخی قان دانی نقران سوئی و اما لهم نشت دی خدایانو دا دی دا لرا فیه ما پازمک آسمان کی من شرکن برخا و اما لهم نشت اللہ لرا من هم دا دی دا دی خدایانونا من زوهیر سوکلاس ورکول که مد مدد ورکول که دی وی خدای لیلاس ورکنه تو خدای بانی صادت و ندی و سر ابداد که ولك القران ترجمه کوي چې دا شرک د الفاظو نه ده شرک تاقیدین اخلاص شيخه ولا تنفع وشفاعتو فایده ورسې شفارتو عندو الله سره الا لمن مگر فائدہ ورسې شفاعت تاغچا ازینه له چې الله ورته اجازه کړي چې اوکا الا لمن مگر فائدہ ورسې شفاعت لمن دا غچا مبارکي اذن له چه اجازهت کړي الله له دا غف بارک چه د لشفاعت کا لشفاعت پسوک کای مسلمان چاله وشفاعت کای مؤمن لرا ګناګار لرا حته تر دې په یذ افوزع کله چې لري کرشیارا ان قلوبهم د سرونو د فرشتونا قالوا وای بدا فرشتي پاسنوتا ما ذا سدیا خبر قال ربكم چه ویل درب استاسو قلو عبوه برا فرشتی الحق قار افستاسو اختیابی لی و هو العلی الكبیر دقا اللہ اجد زادتی و غرز زادتی قل او آیا من یرزقو کم سو خوراک در کئی تاستا من السماوات دا اسمانون لبارانو والارد دزمک دا زرغنا و دیبنو اینو قلتو و ارتوایا قلت اللہ اللہ و اینا یقین المنگا او ایاکم یا استاسونا یا تاسو یو با پا او فی دولال مبین یا با یو پا گم رایخ کارا کی سمطلب دعوت چوار کائی او مخالف تروداسی ورطا ہوایا پده دوارا نیشو پا حق کئی دے یو تن یو ڈالاو پا حق ای از دوارا نیشو گم رایخ کئی دے یو با پا گم رایخ کئیو کئی نا نا دلائل پی پیش کاؤ قلتوا یا لا تسالونا تاسو باندې کولسته اسونه اما په بار دایکی اجرمنا چې منکم جربنه کو ولا نسالو ازمن نه به تاسو چې کوله اما تعملون په بار دایکی چې تاسو وکوي دا شي خبره ورته وکا ته چي سقای دغه بار دایکی زمان الله تاسو نه کوي امنګ چې کو راي بارك استانو په پوسنه کوي قل <سؤال> اوايا يجمعو باينو يبايننا جمع بكاي پميان زمان اوستازو کې ربنا رب زمان ثم يفتحوا بها غفي سلاكي بايننا پميان زمان غوستازو کې بلحق بينصاف وهو الفتاح العليم اغا لا خفي سلاكه ان کي خپوي دي قل اوايا اروني او خيما تا الذين غخلق الحقتم چې تاسو پیوس کړی دي به د الله سره شرکا هغه برخه خواندل نو ما ته خو چې دی سکول شي کلل چې د الله سره شریک نشته بل هو الله العزیز الحکیم بلکی هغه د الله سره ورو حکمت والا ذات ته صداقت رسول ومار صلی الله کا من تنیر علیګله الکافۃ للناس مگر پداسه حال کې چې تم له كون کې خلق لره د کفرو د شرکنا کافتن کی تازیاتی د وې د مبالغه د پارادا ادا کافتن د حال لد ارسلناک د کنا نو معنی دا دا و ما ارسلک من نه را لګلتو الا کافتن مگر پدا س حال کی چې تم نکون کې خلکو سے خلق لرا نہ ناروا اونا وی گئی وې دما معنی کاب فتن دا حال دی لیلناسی دا ناسنا او حال پسو الحال محکی شوے دے نو بیائی مانا وما ارسلنا کا تمنگ نیرالی گلے اللہ کاب فتن لیلناسی مگر ٹھولو خلقو تا ستانا رسالت ٹھولو خلقو تا دے ٹھولو خلقو دا پارا پیغمبر پا دیجا پوئی گئی ویلے بشیران زیرا ورکون کے منون کو تا ولزیرا ورکون کے لمنن کو تا ولکن نکرنا سے لیکن دیر دخل کو نہ لایا لمولپوگی انکار د قیامتنا ویقولون ویدی متا هاذ الوادو کل ویدالوز د قیامت إن كنتم صادقين كي يتاسر اختياوا ينكي قلتو ورتويا لكم تاسر لرا مي عاد يومين وقم قرر دي وغيروز دي لا تستاخيرونا جي تاسو من رستو كي گئي عنه دا غيروزنا ساعتا يو گرأي ولا تستقدمونا ونو بمخي كي گئي وقال الذين كفروا ويا خلق جي كافر نؤمن بهذا القرآن من شريمان نرالو بدي من دا قرآن نمانوه ولا بلزی انا پا پاگا کتابونو باینا یدائیه چی مخکی دا قرآن ندی ولو تراک جریتو وینی اذیغو حلمونا پا داگا وقی ظالمان موقوفونا ادرولیشیوی عند رب دیم پا نزد رب دا دی یرج واپس کئی بزنی ظالمان الاباز نزلو تا القولا جواب یاولوی ناشنا حالت پاوینی ولگا د بعض هم د ماددي اله بعض نه ماددي دقولول نهدي دنیا کې دلی ډرانو پسې لکه سورې احزاب چې ختممیدو ان توانه ساده تنا وکو بر انا ف دولو نه سله سلارې خطکو د راشي به خلاص کوي که لو قال ما انا او بلت جواب لا خبريدي يقول الذين دا دغ تفصيل دی يقول الذين وي با خلق استتعفو چي په دنیا کې کمزوري شيو او څه کمزوري او قران او سنت اېرب وسرهلو جاهلو ان باور امال هي سياتيم هم کمزوره لدې ته استتعفو خلک وايي چي بل پس رواني چاته ووي اگه خلقو پا بارا کی استقبرو چه اگه نوی دا نوی و سرولده عقل و سرده مال و سرده او پوی و سرده لو دا پوی خلق بلگیده لئی دا نا به بی بیلاری کرده نا پوی بارده سوی لولا انتم که تاسو نوی پا کې کی لکن نا مؤمیلین خام خامن با ایمان را وده هما کي تاسو وای تاسو باندې ایمان تہ نه پری خود ودا ترجمي غلطي دي دا کومي مسلې بو یا دي دا غلطي دي لو جتا وې سړي ته دا دعوه وای وای من تاسو نه ونګ به ایمان راوړيو قال الذين دا يا ا الى با سن القول دا کمزور خلق او خبرشوا نا پويا لو لغتو قال الذين بويا قلق استكبرو چې لوی کورېوا شاته بپ جواب کیو وی للذین عقل کوتا او ستعفو چې دای کمز چی هغه کمزوري ز... کم کړی شو دای په جہالت کېښتہ کړیو اناحنو سودا دناکم ایا من تاسو مل کړی وی عل الهداد قران او سنتنا بعد ارجاعتکم رست داغینہ کې تاسو تر اورا رسیدو د دا حق داعین د دا تر رسیدې بل بل کلتم مجرمین بلک تاسو فقبلا مجرمان وی نا جوړا منسلې کړیو یا تاسو لږ دای بسوي نه کمزوري نه دی ورته وقال الذين او يا خلقه په دې رسلو سره دا کمزوره نه په خلک خبره کوي استاد ایفو چای کمزوري شيوي چاته بو وی للذینا اخلقتا استكبروا چې غی لوی کړی وا نه ملای په جامه کې او پیرای او سیاست په جامه کې دا کمزوره ورته سوی بل داسې نه دا سندا. منکی مرز نو مکرولای لی ده شپی و سره سر چل والکو ون نهار یو دروازی تبا ما پسی ده شپی ماز خوتن را نلی نخل کونه پتو چه مکن و ده قرآن ترجمه پلانی سرا اده پیغمبر تغوید مگده نو خبرې خبر امامنا استعمروننا کم وقتی با چه تاسو منگ تا حکم تو ان نکفر بالله ده انکار کولو سمنگ ده الله ده یو والینا ونجعل لهو او موږ تباتاسه حکم کو چې جوړ کو دا الله لره اندازن دا الله برابر تاوی دا په دې زالو سی بوار دیوي تا باندې د شپې پره پسې راتلې او سور پر پسې شپې پټ پټ ګرځي وای ګور دا داونه کوي داونه کوي لدا سينا جوړه بولانا لدا جوړه پیرنا لدا جوړه سیاسي نه ناکاره بزان ساتي ښا ایو تا پسید شپی رازی شتیک نیشتی او سوائی نا وائی وی نو تاسو کې خلو چې چی نه نکو د غذا نو تاسو را تکینای تا شورو کئی کنا لکه دریو رازو نای سیوا در سی توقرا در دریو میاشتو نا لزبا در جورم در کم واسرول ندامتا او کاربکی خپیمان تیار از سر را یو سر رو اصرار رو دو مانی دی پتوالی توم اخکاروالی توم ویدیتا از داد وی واسر رو ندامتا اخکارو با کیخ پیمانتیا دنیا غجون پسی لما را اول عذاب کلچ دیوین عذاب واسر رو ندامتا پتا با کیخ پیمانتیا لما را اول عذاب هر کلچ دیوین عذاب و جعلن الاغلال و بگرزو من توقونا اغلال جمد غل دوی دا دې ceremonies پټای ویختې پی او پوګي پوکي ل علاوه د سټ تا چي اولې د په دنیا کې د جہالت تقلید کړو سټ تیزان لا شو نه او الله و سره دغه کار کوي ښا د سپګو پټای ورته واچي سټ دنیا کې د قران تنه کتل حق فرست ته نه کتل دې په یو ناټاره پټای د تقلید کې تقلیدي جامه چیز دلیل پیری هغه څو تاجونه ویسه چې ته سواي منستا منوخه علاوه ورته په اخرت کې داسې د سپګو پټای واچي وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ بچ منطکونه في اناقلله نه کفرو په سرتونو دا خلکو چې کاافان دي ویللی بشيورتال یوج ځونه بله نشي ورک داته الله مار قانو عملون مګر داغې چې دا کولو ومارسلنااف قکن تصري وررکئ ما نظر را لګړې په یوکلو کې م نظیر یاره ورکون کې الله قالله مطرفه مګ اغ خلکو دغې نمی مولایا دا پیرایا و دا سیاست پا جاما کی بدمستو الا بما ارسلتم یقنان من داغم سالینا چه تاسو پیرا لگلشیوی بیهی پاغی کافرون انکار کو ولی وقالو ویغی نحنو من اکثرو ڈیلیو اموالا پا مالونو که و اولادا پا بچو که وما نحنو بمعذبین انیو من عذاب را کرشیوی قلتو ورطوایا لدنیا مال او اولاد د حقانیت نده وله قل اوايا ان ربي يكنا الزماء رب چې د یسوزقا فرانیزي خوررا کو لمنشا او چاله چ غواړي که کاافې ک مسلماني قدررو زمارب تنګیځ کو چاله چې غواړیې مسلمانی او کو کهی ک کاافري ولاکن لا سره الناسې لیکن ډیر د خلکوونه لا یا لمون پهدي لپږي اگه تووا چې زما مال دی بچ دي ز به پهې خو د تننیدي شوم وما والوم نه دیستاسو معونه وله اولادو کوم نستاسو بچيبللت پاغطرريه تو قربو کم چه دارا نزدیکی تاسو لرا عندنا من ظلفا پا نزدیکات تو ها د نزدیکت یو لارشتی الا من مگر آغسوک آمنا چې ایمان رادو وامل صالح نوکار کئی موافق تا سنند فا اولای که دغا خلق لهم ده دا دی دا لرا جزا او دویفه اغا بدلا ده دوچن بما عملو پا سبب داغی چې ده دا کول وهم سر غرفاتی اده بوی پا بالخانو ده جنتونو کی آمنون پا امنو سیدون کی دا بشارتو زیرو اده او سیرا تخویف ته والذین خلق یسعو لا چی کوشش کئی فی آیاتنا پا بات الوالی دا حکمونو تلائلو زماکی معاجزین دا ای کمزوری شیوی دی بیا بیا دا لفظ را دی اولائک کمزوری سمت لفدیس نیچی کولی اولائک دا غ خلق فی العذابی پا عذاب داخی رکی محضرون حاضرون لبشی قل او آیا ان ربی بیشک رب زما یبسط الرزقا قل اوی خوراکو لی من یشعو چالچو غالی کخیو کبادی من ع ویا قدرو اواللہ تنگی لہو دی بنیانو لرا وما انفق تم ترغیق ورکی انفق فی سبیل اللہ تا آغا جتاسو خرچ کوئی ملشه اندار شیزنا فهو دغاللہ یخلفوه عوض بدرکی تاستداغی وہو خیر الرازقین او دغاللہ دی غورد خوراک ورکون کنا ویوم یحشروهم رد شرکو ارد شرک فی العبادت فکمرت چی جبکی اللہ دی لرا جمیان ٹولو ٹول چې د چا عبادت شوے دے او چا ورلہ کڑے دے سم با بیا با او ای اللہ للملائکتی فرشتو تا چا جد فرشتو کا کڑے ور کڑے دے درا مدد شاواز کئی اہا اولائی آیا دا انسانانو پیریان ایا کم تاسو لرا کالو یا بدون بندگی کون کی پا دنیا کی قالوا او بوای فرشتي الله تعالی سبحانك پاکي د تعالی را انت ولينا تخزم کار ساسي من دورهم سواد دینه بلکانو بلکی ود ی یعبدون الجنه شدی بکولی ورکول عبادت ته کو د پیر یانو ول پیر یانو عبادت کو نجوړو پیر یانو باباګانو کولکړو سئی هم و په پادای باندې پیری دیړو وای او دمغې باقی د ک سااتله ا اکثر بیر د د خلکو مشرقانونه به په مؤمنون مؤمون باوره او یق کاو راقرآ دکه چې پوهژي چې د شف نه بچشي فیاو ما نندځ لا یم لکو اختیار نه لري بعد کوم سر ستااسونه ل بعد سنو لره لفان د ولا ولهبره او نه عذاب عذااب لرپلو. کولو بوا من د الذينا خلکوته زلهمو چې شې کړ زوقسه کوي عذا بناري عذاب دوهیا غه کو چېي تاسو بهغې ل را تکسبون د روجل ونو چه پیغمبر براگه عالم حق فرص پراگه اتا تبه دلائل ویرتاب سکول و اذا تطلع علیهم کلبچی نستیشو پدیخال کو آیاتو نازمہ دلائل بیناتی پخفل اخفل جبک اخکاران واضح قالو او بیو دی ما حازان دی دا بیان کونکه الا رجل سرے دی مگر سرے دی یریدو دیخو غواری این یسدکم عما الستاسو عمد عبادت تاغچانا کا ياب آباؤکم او کوم چې همشا من دګب کوله ستاسو مشرو و د ختا د دړي او د ختا د وږنا او د ختا د نظر می نیاز د منختو د باباګانله منکي قالووي ب ماهځ د دا ممسله إلا يفكن مگر غير ذروغ دي وفسرند زله جو کريشي وقال قال کفرو كفروا وي كافر ان خلق للحق للحقي كلمه التوحيد تا بيان التوحيد تا لما جاءهم هر كلا جراغ دايتا رسوي ان هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو قره وقال الذين كفروا اويا خلقت تافيرتي للحقي حقتا صورت ويسحروا اخذ جادو دي كلا لما جاءهم هر كلاشي حق راغ دايتا وحق فقلا رازي ننا حق فرس پیغمبر راغ ودیتے بیان کله دای کلی کی ودوی دا جادو دي الا هاذا ندتا بیان الا مبين مگر جادو کارا وما اعطيناهم مغن دے ور کڑے دایتا کو تو بل س یا یدرسونا چه دایل الی غیلال و ما ارسلنا الیہم امغن تا دے الیګل دایتا قبلک سن مخ نظیر یرو ور کون کے نمورت کتاب ور دی دے چه دای پک د خپل شرک ثابت کی اوند ور ت سن مخ پیغمبر را لے دی وکذب الذین تسلی دروجل والے کڑے واقل کو من قبلهم استاد دی قوم نہ مخیو وما بغو ستا د عقوم نه د رسدللی د اشاره ما لسمې د اغته اللهسمې برخې اغته آ نه هم چې ما پهخوانو خلکو ته کممالله او لاور کړی ف د بورسوي هغه خلکو زما د پې غمبررانو دروجلبال کوو فقا فکانه ل کرولو سررنګو زما عزاد پهغي فقا فکانه نه کرو لَالدَّعَوَتْ خَبَرِي إِنَّمَا أَعِيزُكُمْ زَخُنَ سِيَدْ در کنتا استا بَوَاحِدَتِل پيوي خَبَرِي أنتقومو دا چودري گئی لِلَّهِ د خُرايرَه پا دا نچ را پا سي گئی مَنا او سوچو کوي مَسنا دو دوا جړګد دو ميوش کو کي دي نو و فراد از زن زله پخ پلو سوچو کوي ثم تتفکرو بياتا سوچو کوي زما په بارکه لو پخ په لب پو یې شي ما به صاحبکم لاستاسو په دې مرګری چې هم د سرکلي کې مرګره د هم په سفر کې من جنته لونتوب دلې ونن دې په دېریان نشته ان هو نه دې الا نذير لكم مگر يرون تاسو تاسلرا بينيات عذاب شديد ما کې عذاب ساقنا قل تور توه اخلاص ما سوالتکم آګه جووالم زستا څونا من اجر سچاندا په هو ولکم ان اجر یا نه بچاندا زم ما مزدوري الله مگر پانا او كل شيء شهيد ادق الله پر شي ان ربي بيشکرم زم ما يقذف را غرزه بالحق حق لرا فسو باطل قران سنت او بيان د توحيد دا دا اللہ دا طرف نه غزارو نا دی پا کفر شرک بیدات پاننے علام الغیوبو اگا خبردار دی پا پٹو قل او آیا جا الحقو راغ دا اللہ توحیدو وما یبدی الباطلو او شورو شي باطل او خارم بنشی باطل وما یعیدو اب یابا ام دوبارا نشی سنکی پخون اگا تی منیخا قل او آیا ان دوللتو کز بیلاریم پاینما اذلوا علی نفسی یقینا بوجدا بلا رائے زما باندید و ان اهتدیتو او کذ په هدایاتم فبیمانو په سبب دغی یوحیچ وحکی الی با تا ربی رب زما او کذ بلا ر ابن پمای سزا را ا کذ په هدایات الله وحکی انه سمیع القریب یقینا الله اوریدن په علم او په قدرت تخفیق ولو ترى كتويني اذ فسي كم وقت كم وقتي داي غبراوشي فلا فوتا لو نيشت اخلاصي دلداي واوخزو واوخزو وبني ولشدي من مكان القريب دا غزين الزينه قيامته وقالوا ويبدي فدغواكي اامننا به بن ايمان راولن پاللا هاوس ايمان رالي وحنا دكم ساينا باي وحنا سرانغي باي لهم تناوشو دليل حاصلون د ايمان من مکان باید دغ ای لري نه ای لري سر قی د ایمان خو په دنیا کولو قیمت خو د دنیا لرې د د اوصلته ایمان راړي و د کفرو او حال دا چې ان انکار کو به د الله د یوالینا یو نهمل قبلو د مخکې نه په دنیا کې اقظفونه د وشتل کې بالغابي غشي سره چې دا د نه دی مکان باید د ځای لري نه. دنیا دا آخیرت نلری دوی ای دنیا کی ناس دی اویشتل که قیامت چر تا دی قیامت چر تا دی وحیل بایدهم اپر دبراشی پامینز دا دی کی و بایدمایش تهونو اپر میانز داگی چی دی گوختل سپر دا دیوی ها اولا شفاونا دا خلق زمن شفا رسیان دی من لرب حلا سر شفا رس کئی رزل دیو د دې په میاسکې به پر دراجه پر د سمات لپ دا کار نکيږي کمافو الہ لکه څنګه کار کړشه به اشیاءهم مرګر د دایسا د دالو د دایسا مل قابل پوخوا دغه څه می تبا کړیو انهم یقینا دای کان وو فی شک فشکی مریبو فخو پشکه خپا غ پشکین ختیو سور سبع د لا په احسان خلاص شو ور پسې پترتی به عثماني نمبر سورہ پیزم دیرشم سورۃ الفاطر دی اپ لوذول کې سورہ فاطر 43 د ریسم لوختم نمبر سورته ر 43 د سورہ فرقان نه ټیک ځان لا نمبر سورته ر 43 د سورہ فرقان نه دعود سورت صدا رد شرک فی الدعا حالکہ اللہ سر با پبلنکی بل نشری کائے یو یا اللہ ترہو رسے بل چاہتا بنوائے چی ملنیت ترہو رسے گے رد شرک فی الدعا اللہ سر با پبلنکی پرامدت چی که بل محیس دارو خوا لسورت ربد ما قبل سرسده لسور سبع بأول كي امدي الحمد لله نددي سوره طاول كي امدي الحمد لله اده سور سبع ن قران كريم د متاامينو په لحاظ سلورما ايساوا سوره سبع دا قران, دا سورة دا قرآن تقسيم کوي د هيسو په لحاظ رمبا د فاتحين وا د مايدي د سور ب اسرائیل تر اخره پوری او درما د س کاف نه د سورسبق پورې پوږ او سورمه د سور سبق د شورو ده د من الجنتې ناس پورې پهې هڅ کې زیات تر خبرې او عقیده د قیمت بيع پوږ او هر حیسه شوروده په الحمد للله سره. او چوتہ حساب خود سورہ سبع نخا ا سورۃ خلاصه در بابونه و بلے باب در 15 ا دریم در 38 او دریم تر اخره پوری بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د دوم د الله چې عام او خاصه مہربانای کوي شروع کو په سورہ فاتح کی الحمدللہ اغ صفات تقویتوب اللال ردی فاطر السماوات داسی اللہ چې پیدا کول کې د اسمانونو دې دزمکو د ارضی دزم کو دې جلیل ملائکتی ګرزون کې د فرشتو لرا رسولن رالی ګلی شی پیغمبران وتا داسی فرشتيول اجنحه شیخ خالدانی دو وزرودی مسند دو وزری دی وسلاثه درې درې وزری دی, وزر دی ورو با سلور, سلور وزری دی يزيد في الخلق الله تي واقعي په پیدائش توزارو کی ما يشاؤه هغه چې غواري جبرائيل عليه السلام شپږ سو وزاري دي الا الله على كل شيء قدير يقدا الله بارش طاقت لرول کې دي ما يفتح الله هغه پراني سي الله للناس خلق لرا بالرحمت الرحمت مال ورکه اولاد ورکه عزت ورکه علم ورکه فلاموسیکا لنیشته سو بندون کے لا دغ رحمت لرا وا ما یمسک اغه چی بند کی الله نہ مال ورکی نہ اولاد ورکی نہ عزت تو انا علم فلام ورسلا لنیشته پرنستول کے لی گل کے لوغه لرا بم بعده رسد بندول د اللہ نا وہ هو لعزیز الحکیم ا دغه اللہ دے زور او حکمت والا ذات تو یا ایه الناس وی ټولو خلکو اسکرو یاد کړئ نعمت الله علیکم احسان د الله په تاسو حل من خالقن عائشته سو پیدا کونکه داسی خیر الله چې د الله نه سوای ا غیر او سیفت د خالقن د او په محل کی سیفت ته ارزو کوکو اغه خوراک در کوي تاسو ته من السما اید برنه بارانو والارض او خوراک در کوي تاسو ته دسمه کی نظر غنا نو مصالائے صدا لا اله الا حاجت پورا قول کے لشتے لا ایک دبل لغائے الاهو سیوا دا غنا سیوا دا غنا فانہ تفکو نو لو کمپل تاس حق نو والو ل شوي و یکذبوا کا تسلی پیغمبر تا کا گئی دروجن کئ تالرا لو مخفکیگا ولی فقد کذبت یقین دروجن کلی شیدی رسلن دا پیغمبران من قبل کا سن پخوا اغی تکلیفونه برداشت توم کوا واللہ خالص اللہ تا ترجعو الامور واپس کوله بشی ټوله پیس علي یا ایو الناس اس بعد قیامت او ټول خلکو ان وعد الله یقینا لوذ الله چې دبره ځوان دنډه حق الله ثابت ته بدلایلو فلا تغرن لكم د دوکا کې د نکتا سره الحیات الدنیا ځوان ازینه د دنیا بعده اخریه ورو ولا یغررنکم اھا بقاتوک کذین کی بالله د الله پر اهم شیع اللہ غفور رحیم دے ہو بی باقی کوا شیرکو انہا شیطان لکم یقینا شیطان تاس لرا عدون دشمن دے فا تخیزو اونی ویدہ شیطان عدو ون پا دشمن آئے انہا ما یدعو یقینا دے خود دعوت ورکی حزب احوخ پر ڈالی تا لیا کونو دا دیل پار چیشی دا ڈالی دا دو من اصحاب السعیر دور بالکلشی ویلا تیخو دوزاق تا غور زائی اللزین آغا خلق کفروچی <کا> کو فرکو لهم <لحوم> اغیل را عذاب شدیدون عذاب ساختے دا غیروا تخویف عدا بشارت تے زیرے واللزین آمنو کمخلق <کا> چیماندرادو وعمل الصالحات یو کارون کئی <کارون> <کا <ای> موافق نسننک لهم <لحوم> محفرتون اغیل را بخن دا وعجر کبیرو او صواب دے غرطو الکرشی <اللکا> سوء عملی ناکار عمل ددو فرعاہو <آه> ده گنی ده ناکار عمل حسنا خیستا و عمل وی وی ده وسیل ده بداعاتو تا وی وی ده خوخ کارو ناکار عمل که ور تا خیستا وی فا ان اللہ و دلو حالو ده پشاند آغا چا دید چه کم ده دغن کار نه کوي لف شرک تا خنو وی توحید تا خوی صلیت تا خوی نو ادا دوال برابر دي نا فإِنَّ فا اللَّهَ يَدُلُّ يَقِينًا اللَّهُ بِلَا رَيْبٍ مَن يَشَاءُ يُعْلِجُهُ وَيَهْدِي هِدَايَتِهِ مَن يَشَاءُ يُعْتَجِهُ فَلَا تَزْهَبْ نَدِيزِي نَفْسُكَ اُسْتَادَا نَفْسٍ مړېګي دي نا اُسْتَادَا نَفْسُ عَلَيْهِمْ قَدِيبَاتِلُ خَلْقُ پَسِي حَسَرَاتٍ دَوَجِدَ أَرْمانُنُ لَا دَيْفُ سَيَرْمانُونَ مکوې إِنَّ اللَّهَ علیمون پوییگی بیما پاگی یسنعون چی دادی کم کفر شرک بیراد کئی دلال اقلی واللہو اللذی اللہ غزات تے ارسل ریاحہ رالیگی ہواگانی فتسیرو پورتکی صحابن وریزی فسقناہو اشرو مندہ وریزی الہ بلد میتن اگا علاقے اوجیتا فاہی اینا به الارضا م... نو... تازکاو مند پدیو بوسرا دگاو چزمکا بعد موتی ہا پستو چوالینا دغا سی قرآن و قرآن و علومی و علاقیت تر اولیگو کوفر شرکی و بداتو رسم رواج کې ملپ راتی لچه حق فرص عالم قرآن بیان که نو خلق جونده شی او اس بات تا قیامتو ما که ذالک اللو بار ستاسورا و تل اپورتا کې دلوي ده قبرون و دل ملکان يريد العزته سوقي غواړي عزتو فلي الله الا عزتو لم عليكت عزت الله جميع عنده تول عزت له اليه الله تا يصعد الكلم الطيب ورجيغا كلمه پاک دي توحيد ولا عمل الصالح اوغ عمل ليك يرفعه پرتكيد عمل ليك لرا اغه پاکي کليمه نيك عمل وستا وه کله قبليږي جو سره د عقیده توحیدی والعمل الصالح اوغه عمل لیکو رفعوه پورتاکې الله دې عمل لیک لار الله قبلی والذین يمكرون السيئات یرا تخویف و زجر کم خلقو تدبیرون کی تدبیرونه کوي بدو لهم عذاب شدید او غیزلر د عذاب څخه قران او سنت په ملکینه پریدي ومکر اولایکا چل ول دغه خلقو هو یبور اغه هلاکی دلکه تبعید او الله خلقکم اللہ تعالص پیدا کړی یې من تراب ال دخاورینا ثم من نطفه ال بیاضات کی جماعنا ثم جعل لكم دیتا سوغور زلی ازواجا جوړه جوړه وما تحملوا و ان پورتاکی من ان سایو خذا ولا تدعوا علی رلی الا بعلمه مگر بعلم الله وما يعمر عمر نشي وركولي من معمر يو عمر وركل شيطا ولا يلقص انشي من عمره دو عمر ديو معمرنا الا فی کتاب مگر دا کمی و زیاده تول پا اینم دا اللہ کی دے اِنَّ ذَلِكَ يَقِنَنْدَا عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ عَلَّهَ تَعْسَانِّي وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِي نَدِ برابر دا دو دریابونا هازا دا یو عزبون خوک دے فراتون تندما تون که دے سائغون خطیری دون که دی شرابوهو ابد دو و هازا دا بلو ملحون مالگین دے اجاج دغسی دا, دا حق ببالکی با یویر تا حق تے توحید و سنت تے اولی غارت شرک و بیدعات تے ومن کل اندهاری تا کنون تاسو خرائی لحمل وقع توریا تازمیان و تستقریجون تاسو رو باسی حلیتن کالیم الغلری تلبسو لحال تاسو دا اگه اغسطل کا وی نسری اغسطل کا خزی او سرو تا چول شي و تفته تنګنی ک ش في په سامندر کې معوا دا سرې